Eta azkenik, futbolean, bastanek eta donestebek euren denboraldea zidute haste buru honetan. Bastanek, Nafarroko ligako lehen maia autonomikoan bina berdindu zuen etxean, joreianoren kontraim, Anol Zoko eta Anders gol banarekin. Donestebek ere, Nafarroko ligako preferente mailan bana berdindu tapukatu zuen gazteberriak talaren kontrako partidua antxoainen. Azken, honen partiduaren valorazioa Joel Hill, taldeko bigarren a entrenatzaileak Egin digu, adituko dugu asteguko partioa bakan ekigun partio, partio orrizan entzela, e, talde talde on eta gogor baten kontra azkenin lehen urteko, no, lehen urteko den moralen lortutako hasten zurekin motibatuk eluziren eta gainera bueno, inkusten fitxaketekin bilokalari hartuztean soñeko bilokalari, e, antzinko den moralin hardoyen taballa de huesen zeudenak ta azkeni bueno, jende garrantzitsua da, notatzen dela kategori hontan ibili dena. Gazteberriak bere zelaian nahiko ekipo gorra izaten da Azken, bueno, erran eh, bezala full-leitikia da eta okasio honitze goten dire partiduntzear Azken inxake banda batekin, korner eh, batekin, zailta lateral urri batekin beti, beti, beti, peligro gomar da ta, kasiko, egunen, kasiko eguneko egunen beti okasioke goten dire bueno, Mentali horrekin joten ginen, eh, azte guziko plan de partidua garri zen eta, bueno, pixkot, eh, bueno, nahi komentalizatu joan ginen, nahi komentalizatu joan ginen, eh, zaila izan dintzela, zaila izan dintzela hori, puntu kandikatezia, eta, bueno, azkenin, bat bat bukatu genuen, puntu garrantzitsua dortu genuen, jakinta, bueno, eh, kanpo beti puntuatzia garrantzitsua dela. Eta nik uste, hori, eh, valoratzeko puntua dela, valoratzeko puntua dela. Bueno, partidua nahi konzentratu kasi ginen, partidun sartuk, behilok eta intenso batekin eta bestuari nahiz motibatuk bueno, Fugol zelaia nahiko guztia zegoen Egon guztia eurilea intzulkoz eta hori bueno, notatzen zen, notatzen zen ba, bueno, Puzo bastantea zire da zelaian barna eta azken, bueno, guk negenon jokoa irautzi zen beti altzen gehiena betitik mugitua balona e, kontrarioa lasterkaikia balonan bireltik eta asirean kostatzen dintzaigun kostatzen dintzaigun gure jokoa rautzia pues, bueno, bat ziren ziltasun irengatik balona mugitzeko baina bueno, partiduntzea idortzen joan zen eta ya ja behin balona hongi mugitzen zela hori hasi ginen arriusko sortzen e, nahi hongi mugitu genuen horien un, zelaian balona pf, pareta honitzekin, e, zentrolaterala honitzekin uno contra uno miña unitzen genun, bai Xabi banda, mai Aitor, gesta banda, pues, Mina miña bastante genun uno contra uno y tanta o caso izan genitun. Eh, hiru garri izan genitun, antzin tipatzeko binon hacen un ortu, es que en el ortu Tarazkeberriak eh bloqueona hortu sun de nego minutos dik ta naiz horien linea saltatzea nik uste lortuen hula, bastanti mineitia, bina bueno, deskansora utxita utxekukin joan ginean. Bigarren partia hori desberdinez antzen, hori e, egre nengo minutotik bertzen mentalitatekin sartu ziren, e, aldaketa paregatzu gintzituzten, kalidadezko hiendikin, eta nik uste hor notatu zela hor notatu zela horien e, kalidadez salto hori bigarren partin, Gu berten salatu egin mantentzen, gure joko barroiakin, altzen gehiena, e, balona mugitzia, lurretik, diagonal sobera sartu gabe, oiek nahiko joku desberdina dute alde hortatik, bueno, erramen ez dela, full slide, jikila da, eta nik uste horien joko zuzen horrekin e, arrisku bastantik jentzuten. E, salatzen ziren, denbora guzia, Balon balonuzikin, gure defensa Bizkarra lortzia, eta horien lehenengo gola, eldudan lehenengo partia, eta, bueno, segidan, nik erraen e, minuto 50 marna izan zela, eta, eta, bueno, gola eldudan diagana batetik, Bizkarra hartzen digute, e, delanterua plantatzen da, gure atezainan antzinin, antxonean antzinin, eta lehenengo tirun, antxonek ongi gelitzen du, baina retzazin, bazen, delanterua, gola sartzeko, eta bat azeropatu ziren. Bine, bueno, horren ondorioz gu ez ginen behiki torre, segitu genuen nahiko motivatuk, bat abertziran inbatzen, eta segitanen patatu genuen. Osake banda bat guralde de Fermin Aguilander egin, andarrek Mikel, retegi diongi aurpegiz, eta tiron batekin, orteru zeltasunakin retsazazen du, eta itora gesta nahiko bizi balona bulkatzen du, eta bat a bateko genuen. Bata batekoa lortuta gero, aitora gestaren golan esker, e, bueno, talia berriz hori goituzun, motivazioi berriz torri zen, eta gure joko garbiakin zuzen segitu genuen. Bagenek igun edozin jokaso edozin momentotan tortzen altzela, eta partiumio joan ginen, e, aldaketak ingen ikun, aldaketak ongi sartu ziren, eskema zailatu genun, lau bat-lau bat hasu lau bat gero lau-lau birea pasatu genuen, birean terokin. Ja, ikusten genuen, partioa bukaeran ere bai gutxi jokatzen altzela, ja, partioa hautsia zen, taldik dik, buf, luzatu aziren, eta bueno, e, buka arte okasi gubi aldetatik, nahiko, nahiko berdintxo joan zimigarren partia, eta boso marren dutu falta, e, bal gutxi jokin gelidu ginen. Javier, usteize, partioa erratzintzula, bueno, delanterua joaten zein aportenun... Portenun ganaia bat batan aborka, eta, txe, bueno, jugadak elituzun, eta txartelago horreia. Halere, e, dudosa zantzen, eh, dudosa zantzen, ze ba, bueno, gure bertza zentrala, jabalera onduntzegon, eta, bueno. No, Arbitroko hala ikusizun, errazutatu garra da, eta, bueno, jakin izan genuen, bad gutiokin partidua izten, bad gutiokin oiek ja, bueno, balaunak ja ariara zintzilikatzera, bina bueno, gu buruz aurten ikusten da bueno, joku, gozitik jorten ere bai ongi badakik gelditzen eta nahiko ongi plantatu ginen, eta bueno, punto hon bat erranen ukeatea genuela, ikusten dengo partiko, e, bueno, okasiuk, erratan la, pixko edizio merezik genuela, bina, bueno, ja kinta partioan lagukatzen den, E, fugel txalai zail batin, nik uste puntua honetz ez da demoraldea gero, azkenik gauz honetz pasatzen dira Baina, bueno, nik uste baloratzeko puntua dela eta guain Segitzera, segitzera Asta honetan gogorra entrentzera, burrak baiar donaldia inaudzalizateko Larrunta honetan jokatuko dugu itxeko Lehenengo partidua, Don Esteben Gure fugel txalaian e, Soti barra aurka, eta bueno kristongo gukin, liako lehenengo jarnoaldea itxin jendi gure jendikin, donazteko jendikin, malerrakako jendikin, eta, a behar, atezen demoraliko lehenengo irupuntuk.